Wie geht's? Mir geht es gut, danke. Und Aber ich höre dich äh, unglaublich gut heute. Hast du etwas getauscht oder gemacht? Nein, ich spreche mit äh, Handy. Mit Handy heute? Warum? Warum? Hat äh, hat Patrick Ach, ist, hat Patrick die Tablette festgenommen? Fest Genoman. înseamnă a, a aresta. Nu el. Uh, astăzi uh, e Main. Mainman. Mainman hat de tabletă Fest Genoman. Fest Genoman, da. <laughs> da. Da, da, și țin telefonul în mână. Ia, ia să facem o probă. Dacă țin telefonul așa, mă auzi. Und ansonsten was hast du gemacht? Heute leider nix interesante. nix interesantes. nichts interessantes. Nix interessantes. Nichts interessantes. Im in Vergleich zu gestern Gestern. Im Vergleich zu gestern. Da, ca, astăzi n-am făcut nimic interesant, ca ieri. <laughs> <laughs> habe ich viele Kunden gehabt. gehabt ja. mm -hmm. Hab ich habe, ja, habe viele Kunden gehabt. Cum zici ea merge cu trenul? Zifert mit, mit dem Zug. Genau. mit dem Zug. Um, alt uh, fel de a spune trel", tren? Nu știu alt fel. Um, pentru că s-a să-l vezi și de a spun. Tramvai, știi cum se spune? Trassenbahn. Cum, cum? Trassenbahn. Exact. Și este ca gen? Uh, Di. Genau, di-ban, di-autoban, di-strasenban. Da, da. Ei bine, tren se mai spune Eisenbahn Di-eisenban. Deci, midem-zuc, oder, mit der Eisenbahn Good. Și cum zici, mâine nu mergem la școală. Morgan? Morgan? în fir. Propunerea ta mărgani luăm în calcul, ca și. Da, întotdeauna, da. Aber nu se ia. Da. Morgen gehen wir in der Schule. Noh einmal morgen gehen wir. Morgen gehen wir zur Schule. Nu, in, in. In der Schule. Da, gehen. Morgen gehen wir in dem. Nein, nein. In der Schule. Nu, că nu suntem acolo. Mergem. E, da. e, e o mișcare. Morgen gehen wir in der Schule. Nu, că e dișule. Cazul e bun, genul nu e bun. In die Schule. Exact. Ja? Morgen gehen wir nicht. Mâine nu mergem. Morgen gehen wir nicht in die Schule. Da. Da? Gut. Da. Și cum spui? vin astăzi la mine. Cum tu heute bei mir? Nein? Dacă vin o la, nu ești la mine, vin o la tu. Cum tu heute zu mir? Fără du. Cum hoite cu mir? Sau cum mal? Cum mal hoite cu mir? Cum mal heute zu mir? Good. Și ia um, se uită la poză. Zizi, si, zizi. Si. Si, si. Bild, da Eu mă eu m-am uitat la poză. Sie mir das Bild. Sie mir das Bild an. Foarte bine. Și atunci ea ja, este sie sieht sich Mhm. Mm Anbild das uh, das, Bild an. das Bild an. Sie sieht sich das Bild an. Sie schaut sich das Bild an. Ia? Ja? Da. Good. Și cum spui... Ea se uită la film. Sie sieht sich an den Film an. An den film an. An den an den film an. Äh, ja. An fărăan. Sie sich den film an. Sie sieht sich den film an. Ich sehe mir das bild an. Anoi numai la urmă, da? Ja? Da. Gut. Ähm um, și ea s-a uitat la el. S-a uitat. zihat Sie... in. zihat in. In, foarte bine, Zihat in. Gezen. Nu, asta înseamnă că l-a văzut. Dar s-a uitat activ la el. Cum s-a uitat la poză. Angezeien. foarte bine. Angezeen. Zihat in, angezeien. Zihat in, angezeen. Ea s-a uitat la el, ea l-a inspectat pe el. Da? s-a la... uitat cu atenție. Ok? Ok. Și cum spui, ea s-a uitat la el de sus până jos. Zihat in... uitat in... s-a uitat. Zihat in... De sus până jos. VON OBEN BIS UNTEN Oben, cunoște nu? Da. Deci, VON OBEN BIS UNTEN De sus până jos. Încă o dată, ea s-a la el de sus până jos. Sie HAT IN VON OBEN BIS UNTEN angesehen. Foarte bine. Zihat HAT IN VON OBEN BIS UNTEN angesehen. În românește, noi traducem asta prin LA MĂSURAT de sus până jos. Da, da, da. Ăsta da? este sensul. Lu ansehen S-a uitat, cu atenție să vadă, dacă tot e ok, da? Zihat in, von oben bisunten angezeien. good. Și cum spui, aceste flori sunt pentru mama mea. Diese Blumen sunt für meinen, meine Mutter. Für, für? Für, für. Meine Mutter. Meine Mutter, genau. This is a Blumen sind für meine Mutter. Good. Și ea vine de la școală. Äh uh, sie kommt von von Schule. Da, da, școala trebuie să aibă și el articol. Sie kommt von der Schule you know. an. Genau. An. an. Că nu sosește, ci vine. Bine, ok. Sie kommt von der Schule. Punkt. Good. Și bunicii mei locuiesc în afara orașului. Mai negros, Seldon? in uh, Nu, drausen înseamnă afară. Da. Dar în afara a ceva se spune sărb. halb. săr halb. Da. Astea sunt patru cuvinte care merg împreună. Oberhalb deasupra. Unterhalb de desubt. Außerhalb în afara și innerhalb în interiorul. Da. Deci meine Großeltern, Wohnen, Außerhalb, Stadt. Da, da. Stadt trebuie să aibă și la articol. Außerhalb der Stadt. Foarte bine. Meine Vonân, auserhalb, der stat. Da? Că toate astea cer dativul. Auserhalb. Da. Uh, nu dativul, scuze, mă, dativ, am zis genitiv cer. Numai că întâmplător articolul e același. Da, ce e. Uh, e tot der stat. Uh, auserhalb cere uh, genitivul. Pentru că este al cui, în afara cui, a cui afară, a orașului. Da? Nu-i dau orașului ceva să fie dativ. Da. Da? Este auserhalb, der stat. Deci ce uh, genitiv. Cu, cu genitiv nu prea ne-am ocupat în ultima nu, prea, da. perioadă. Dar în principal cunoști prepozițiile care sunt cu genitivul? Știi vreuna? Afară de Halbă ăsta? Așa. Bine, atunci nu mai știu. să uh, Verand. Verand. De Verand nu? în timpul? Da, da, în timpul. Deci încă o dată, cum spui, el locuiește în afara orașului. Er der Stadt. Foarte bine, Ervont, wohnt der Stadt. Good. Medicul meu are... Um, cum se cheamă când are... Când e disponibil pentru... Consultație. Are timp de consultație. Perioadă de consultație. Mein Arzt. Hat. Sprechzeit, îi spune asta. asta. Sprechzeit. Da, Pe, sprechzeit, de timp? Timpul de, în care vorbește, timpul în care poate fi consultat. În care răspunde la telefon. Aia înseamnă Sprechzeit. Da. Da? Și cum spui? Medicul meu este... Um, Poate fi contactat în afara perioadei de consultații. Programului A, de consultații. Mein Arzt uh -huh. kann außerhalb außerhalb der Sprechzeit. foarte bine poate fi găsit. Finde. Deci, uh, mein Arzt kann außerhalb Der sprechtzeit finden. Nu. Asta înseamnă că medicul poate găsi. Finden sein. Nu. Frigiderul este reparat. Perkursung wird repariert. Frigiderul poate fi reparat. Perkursung kann repariert werden. Foarte bine. Medicul poate fi găsit. Der Arzt kann finden werden. Nu? Poate fi. Der Arzt kann... Ja? Funden werden. Cum? Nu. Nu am auzit, mai spune o Gefunden werden. Foarte bine! Repariert werden. Gefunden werden. Da? Da. Numai că în contextul ăsta „gefunden” se referă efectiv să-l găsești, să dai de el, după ce l-ai căutat undeva pe jos, știi? Sau într-un oraș. Tu, de fapt, îl găsești la telefon și atunci spunem erreichen. Am înțeles. Kann erreicht werden. Poate fi găsit în sensul de e accesibil, este găsit la telefon. Da. Înțeles? Încă o dată. Mein Arzt äh, kann außerhalb der Sprechzeit ge gefunden nun, nun, werden. Er, er, erreicht, erreicht werden. Erreicht werden, ja. So, kurz, spui. mein Arzt ist erreichbar. Ist erreichbar. Ist er disponibel. Ist er in, außerhalb der Sprechzeit, ja. Mein Arzt ja. ist außerhalb der Sprechzeit erreichbar. Gu și tot legat de doctor da? se folosește cuvântul imediat de spuncare. care? Aine în termin, Neyman. a respecta o programare la medic în general. Da, um, verbul este Var Neyman, da. Și e format din două cuvinte, var și Neyman. Adevăr și a lua. Adică să o luați în serios programarea, să o respectați. Da, da, ăsta da. sensul de Varnayman, adică nu așa și vezi tu după aia dacă vii sau nu. Sobite Varnayman. adică vă rog să luați în, în serios programarea, să țineți cont de ea. Da. Yeah? Da, se folosește, adică. Good. Ok, deci uh, Osterhulp. Și vezi, Osterhulp se folosește și din punct de vedere uh, uh, local, în afara orașului. În afara ceva spațial, dar și temporar, în afara perioadei. Vezi? Der Zeit. Der da? Deci și la timp. Și la fel este și cu Innerhalb. Innerhalb, care înseamnă în interiorul. Și, da. și cum spui, terenul de fotbal este în interiorul orașului. Der Fuss, Noeimann, Is tu ai spus jocul there. de fotbal. Ah. Fusbal. Plaț. Platz. Park, plaț, fusbal, plaț. De fusbal, plaț. Der, der plaț. Der fusbal, plaț, ist, uh -huh. innerhard der stadt. Încă o dată? Der fusbal, Pla plaț. Plaț. liegt, liegt, liegt. Am știut eu. Ligt. <laughs> Innerhalb der Stadt. Der Fußballplatz liegt innerhalb der Stadt. Foarte bine. Good. Și, cum spui, autobuzul circulă numai uh, în timpul școlii. Derbus fährt nur în mm -hmm. in schulzeit. Innerhalb. Yeah. Da. bus fährt Innerhalb Nur inerhalb. Nur inerhalb der Schulzeit Foarte bine. Da? Der, der bus, der sul bus, nur inerhalb der Schulzeit Da? Nu. nu uh, inerhalb uh, der sule, care încerc, ar însemna că suntem din eurul școlii. Da? Înțelegi cum zic. Am înțeles, că la tine știu eu Schulzeit. Schulzeit, a, și l-ai ținut minte, Schulzeit. nu, că l-am gândit eu acum repede. Da, e important ți-ai intrat în reflex Schulzeit, da? Da. Pe perioada școlii. Good. Și cum spui, îți mulțumesc? Ich danke dir. Foarte bine, danke dir. Și cum spui, eu am experiență? Ich habe erfahrung. Bun. Eu am rezolvat, nu, eu rezolv problema. Ich erledige das Problem. În uh -huh. afară de uh, uh, erledige, mai știi vreo, so, vreo uh, variantă? Löză. Eu soluționez problema. Ich löse da. das Problem, da? da? Da, Bun. Și eu am putut rezolva problema. Ich habe das Problem Elevând. Uglieozan, mai uști împreună. o soluție de rezolvare. o Cum cum? Eu? Am avut o soluție de rezolvare. o Conte -conte. Foarte bine. Ich conte dați problem. Lozan. Foarte bine, Ich conte dați problem Lozan. Eu am putut rezolva problema. Eu am putut rezolva problema mea. Ești conte, uh, mai problem. Lozan. Foarte bine. Eu am. Uh, sigur că românește, aș spune, eu mi-am putut rezolva problema. Da. da. Să fii atentă când ai de tradus situații din astea, când nemțești e puțin altfel. Da, cred. Și cum spune, eu am putut rezolva problema ei. I conte, ir. ir problem. Foarte bine. I conte, ir problem, løză. good. Și acum, um, datorită experienței, ea a putut să-și rezolve problema. Datorită da. este da. Dank. Dank. Că e ca la fel mulțumită. Da. Mulțumită Grazie. experienței. Grația experienței a putut să-și rezolve problema. Dank. E de uh, Dierfarung, da. da. Și Dank cere tot genitivul. Dank deo experrung zi a putut să-și rezolve. Hat. Nu, i-a putut să-și rezolve problema. Ia. Ja. a conte da's problem leo Genau. Și acum Mulțumită experienței, a putut să-și rezolve problema. Dank mm der -hmm. erfarung. Conte Foarte bine. Exact. Datorită experienței ei, a putut să-și rezolve problema. Dank der erfarung. Dank. Dank, dank der erfarung. Nu uh, ai și der și ire. Nu i der mai Dank ihrer erfahrung uh -huh. bine irer. Irer, foarte bine că e r la urmă, da. nu? Da. Dank ihrer erfahrung konnte das Problem lösen. Conte zi? Conte... Mai punem zi din nou. Păi nu l-ai pus niciodată până acum. Nu mă gândeam că dacă este Dank ihrer erfahrung uh -huh. Fighter Cine? Tre trebuie să fie subiectul. Ea și-a problema datorită mulțumită experienței. Dank ihrer erfahrung, konnte ir ihr problem lösen? Da. No? Da? Um, eu uh, te urmăresc. Ich folge dir. Ich folge dir. Bun. Um, dar tu, tu mă urmărești în sensul ăsta și că mă urmărești că. Da, te, te urmez. Mă urmărești pe stradă? Da, da, da, toate sunt folgă. Okay. Da? Good Și. Um, dacă e substantiv, este urmare. Sau consecință. De exemplu, ce ai făcut are consecințe. Ok. Ce ai făcut? Are consecințe. Was hast du gemacht? Hat? Folgan. Folgan. Folgan. Folgă o urmare, o consecință. Folgan mai multe. Și hat es hat folgan sau hat follow. Noheimal? v Nu, toată fraza. Toată fraza. Was hast du gemacht? Nu, was? was ce, ce ai făcut? Dar în fraza mea nu asta era sensul, ci era ce ai făcut are consecințe. Nu te întreb. Da. Deci, was, was du was hast du gemacht? Nu, nu, nu. Was du gemacht hast. gândește că eu nu știu ce ai făcut. Cum spui eu nu știu ce ai făcut. Ich weiß nicht. Mm -hmm. Was du gemacht? Was du hast, hast gemacht. Nein, was du? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Exact. Hat. Hast. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Da. Pentru că aici vas aruncă verbul la final. Da, da. Că nu e întrebare. Încep să le diferențiez între ele, nu? Când, da. când ar fost, was hast du gemacht, când întreb, și ich weiß nicht was du gemacht hast, nu știu ce ai făcut. Și eu nu am văzut ce ai făcut. Ich sehe nicht was du gemacht hast. Nu, tu ai spus, eu nu văd. Eu nu am văzut ce ai făcut. Ich habe nicht gesehen was du gemacht hast. Ich habe nicht gesehen was du gemacht hast. Ja? Da. Good. Um, deci, încă o dată, ce ai făcut are consecințe. Du hast. Nu, ce ai făcut? Vaz du gemacht hast? Foarte bine. Hat folgen. Hat folgen. exact. Aici nu mai este S. Pentru că was du gemacht hast este subiectul. Cine are consecințe? Ce ai făcut? Înțelegi? Da, înțeleg. De-aia nu mai punem S sau alt subiect. V-ați da, da, da. duc e macht hast? Asta? Hat? Folgă. Good. Deci consecințe sau urmare. Um, și, și cum spui? Um, eu am văzut o ploaie puternică. Ich habe, ich habe einen starken R Regen. Noienmal? Ich habe einen starken Regen gesehen. Regen, regnen, ia? Ja? Regen. Și ja. verbul este regnen. Dacă a fost ploaia. Da. Da? Deci e regen, foarte bine. Deci ich habe einen starken Regen gesehen. Bun. No, și acum. Ca urmare a puternice Nu am putut să vin Ca urmare In folge Exact no, Atunci știi când mine Germana Trebuie numai să le exersezi un pic <laughs> In folge Deci ca urmare A puternice In folge asta tot genitiv cere In folge Eines starkes regen Noi mai Eines, eines N-ai auzit bine. E, nici a doua oară n-am auzit bine. In folge. In folge. Eines. E der Regen. De Regen, ia. Ja. Eines starken Regen. Mss. ja. Exact. Nu s-a auzit bine. <laughs> eines starken Regens. Mm -hmm. Nu am putut să vin. Konnte ich nicht kommen. kommen. Exakt. Infolge eines starken Regens konnte ich nicht kommen. Exakt. Infolge eines starken Regens konnte ich nicht kommen. Konnte ich nicht kommen. Gut. Um, prețul pe care l-am văzut era uh, bun. Der price. Der price, iar. Ja. Der preis, den ich gesehen habe, war gut. No, Der, der price. Der preis, den ich gesehen habe, war gut. Gut. Um, Oferta pe care am văzut-o, era interesantă. Das angebot, uh -huh. das ich gesehen habe, uh -huh. war sehr interessantes. Nein, war sehr interessant. Interesant. Că este la fel ca prețul. War gut, war interessant. Ah, da, da. Dacă aș fi spus ceva interesant, etwas interessantes. Atunci l-am substantivizat. Exact. Etwas gutes. Etwas frises. Etwas schönes. Gut. Sau nichts schönes. Nichts interesantes. Gut. Ok. Um, eu am atins limita de preț. Eu ating limita de preț. A atinge. Cum l-am atins pe medic. Ich erreiche. Uh -huh. Și limită, știi cum se spune limită? Nu. Grență. Grență. Ja? Deci, asta este price grențe. Price grețe. Price grențe înseamnă limită de preț. Adică de la o limită încolo prețul nu mai e bun. Da? Și cum spui? Peste această limită de preț, oferta nu mai este interesantă. Și preisgrență ce articol are? Digrențe. Peste. Peste. Overhalb. Foarte bine. Oberhalb. Oberhalb der preisgrențe. Uh -huh. Peste aceasta. Deezer. Oberhalb dieser preisgrențe. Uh, das Angebot ist nicht interessantes. Nu. Încă o dată. Deasupra okay. acestei limite de preț, peste această limită de preț. Overhalb dieser uh -huh. verb, oferta aceasta nu mai este interesantă. Exact. Right? Ist yeah. das Angebot uh -huh. interesantes? interessantes? Nein, nicht mehr interessant. Nicht interessant. Nicht, mehr, nicht mehr interessant. Nicht Interesant. Nu mai este. Nu interesantes. Întotdeauna când urmează după ist, înseamnă că este adverb. Și atunci este invariabil, este fără să. Am văzut că dacă nix, e interesantes. De ce? De ce ar fost? Nix, Nu am. Dar nu există. Nicht la neagă că nu este. Nu nimic interesant. Oferta nu este interesant. Am spus aici nu este nimic interesant. Dacă da, aș fi da. spus era nichts interessantes. here is nichts interessantes. Yeah? Da. da. Good. Deci încă o dată, peste această limită de preț, oferta nu mai e interesantă? Over dieser preisgrenze price ist das Angebot nicht mehr interessant. Genau, ist das Angebot nicht mehr interessant. Good. Um, copilul meu mănâncă mere. My kind is the apple. Fără di, nu le pe toate. My kind is the apple. My kind is the apple. Good. Um, coaja mărului nu are gust bun. Da, coaja <laughs> coajă amărului? Coajă, coajă ca și la cartof. șală, dișală, șală. Cunoșteai șală? Nu. Important. Dișale, coajă, și coajă amărului? Dișală des Ah, Că ce lege ai A cui coajă? Amărului, nu? Sau poți să spui dișale dem demafel. E la fel de corect. Fon? Da, fon. Da, nu? Dem exact, că fond cere aia e. Da. Deci, încă o dată, coaja mărului nu are gust bun. Dișale des afels mhm. Mm hat, hat nicht schmeckt gut. No einmal? deșeanele des abfalls Mhm uh -huh. hat nicht schmeckt uh -huh. gut De Deci ai două verbe, nu? Da, hat nicht gut, schmeck. gut schmeckt gut schmecken Gut Care e verbul? Al doilea. Schmecken, schmecken. schmecken. și i regulat. Da. Deci schmeckt, Ge geschmeckt. Așadar încă o dată. Deci des apfels hat... Nicht gut, geschmeckt. Geschmeckt. Genau. Geschmeckt. Dar numai eu am spus are, nu are, acum. Da, pe asta nu știu de ce. Tu ai spus nu a avut gust bun. Știu, știu. <laughs> deci des apfels hat... Nicht... Nein, nein. Acum. Nu, nu a avut. Dar nu are, are, hat... Da, dar în nemțește este „schmeckt”, Șmect. Înțelegi? Și Păi nu că în românește avem are gust. a Nu, este șmecăn. A avea gust este șmecăn. Este la fel cum a avea nevoie este braucăn, nu este haben etwas”. Ok. A avea gust este șmecăn. Când spui da, das Schmecht. Da, am înțeles acum, dar nu m-am gândit așa și da Das nicht. Și Schmechen în general are sensul de a avea gust bun. Deci dacă ceva are gust bun, spui das schmeckt. Și să înțelege că îți place. Dacă spui das da. nicht, nu are gust bun. Am înțeles. Da? Deci încă o dată, coaja mărului nu are gust bun. Deci are des Apfels, Schmecht. Nicht. Exact. Deshalele de apples și nicht. Good. Sau poți să spui și mecti mier nicht. Și acum, personalizez puțin, mie nu-mi place. Poate altora le place, știi, dar mie nu. Da, e mai frumos. Așa. Dacă spui și nicht, înseamnă că nimănui nu-i place. Good. Și cum spui, uh, vitaminele. Se află sub coaja mărului. Vitamine simple, simplu, vitamine. Ia. Ja. De vitamine... Vitamine, vitamine. De vitamine sind unterhalb uh -huh. der Schale des Apfels. Da, numai că aici e la fel, este ligă. Dacă se găsesc. Ok, divitamine ligand uh -huh. unterhalb derșale de sapfos. Exact, așa e corect. vitamine ligă direct unterhalb derșale de sapfos. Se află direct sub coaja ja? da. Gândește-te... Mă rog, pe viitor o să-ți intre în reflex, dacă ai idee. Dacă poți să zici, se găsesc și din punct de vedere spațial, adică le vezi, nu că le vezi neapărat, dar sunt aici sau sunt mai încolo, atunci ai ligand ist are un sens așa mai, de, mai degrabă există. Dar în românește nu poți să spui vitaminele există sub coaja mărului. Ci stau. Sunt. Stau sub coajă. Cum ceva ce e foarte real? Da, ceva ce e ce real. Adică Ui. stă acolo. Există sens, are un sens așa mai degrabă, um, cum să spun, um, abstract. Da. Da? Nu poți să spui ligă, de exemplu, că spui că există sărăcie în lume. Dacă când există acolo uh, vitamina sub coajă, de vitamine ligă. Dar s-a da. autolict acolo, divază lict și așa mai departe. Good. Der Fußballplatz lict, inner der stat, când se află din punct de vedere spațial. O să tot intre în reflexa asta, să ai liniștită. Good. Unterhalb. Um, eu am cumpărat uh, pâine proaspătă. Ich habe frisches Brot gekauft. Foarte bine, ich habe frisches Brot gekauft. Bun. În loc de pâine proaspătă, am cumpărat un covric. Anstatt Mhm. Uh -huh. Foarte un bine. frisches Brot. Nochmal anstatt? Anstatt des, fris, frisches brotes, nai fri, nai, nai des, des, frisches, foarte bine, Rotes exact, Café, am, am, am cumpărat kauft ich, mm -hmm. nu stiu cum vrei, Ein brezel, Ein brezel, brezel yeah. <laughs> Habe ich eine Brezel gekauft. Să ți minte că nemțește-i feminin. Die Brezel, die Brezel. Deci, încă o dată. Anstatt des frischen Brotes uh -huh. habe ich eine Brezel gekauft. Genau. Gut. Um, și cum spui? Eu renunț la pâine. A renunțat, știi verbul asta a renunțat? Nu cred. A renunțat, se spune, aufgeben. Aufgeben. Ich gebe auf. Renunț. Da. Deci, eu am renunțat la pâine, cum spui? Ich, ich habe das Brot aufgegeben. Exact. Ich habe das Brot aufgegeben. Eu am renunțat la pâine. Am scos pâinea, da? Da. Good. Ia? Uh, yeah? Fragan? Nein. Uh, do, doar oftai. Doar oftai. <laughs> Good. Um, în loc să... Nu. În loc de pâine, eu am renunțat uh, la covrig. Anstaat desprontes. Habe ich die aufgegeben. Exact, da. Ja? În româneștia n are niciun sens, am vrut să construiesc altceva, dar ai tradus corect ce am spus. ăsta e sensul de stat. Stat sau anstat. Da, ai spus că stat sau anstat la fel. Da, exact cred. la fel. Ce e deosebit la stat, asta? Da este că în limba vorbită se folosește scudativul. Da, da, da. Da? O să auzi de stat de îmbrot în loc de pâine. Deși corect ar fi stat de zbrotes. Da, da, da. Da? Să nu te panichezi dacă l-auzi cu e... La feminin oricum nu, nu e nicio diferență că e același. Și... Încă nu pot să-mi imaginez că aș putea să urmăresc așa de bine când îmi vorbește cineva încât să recunoști. Nu, la un moment dat te... o, să, o să recunoști că, adică sună câte ceva cunoscut la ureche, mai ales astea pe care le auzi auzit mai des. Probabil că nici nu e, te învârți între tratețea nemți, știi, pe care se auzi vorbind și probabil că de aia. Norocos ești. O dată germana corecte și a doua oară cât te într-un cerc unde sunt oameni normali. Da, să știi că și aici sunt. mai mult de jumătate dintre colegii mei sunt străini. Serios? Da, da, da. Deci e. Nu, nu o să credeam asta. Da, da, da. E. Și nu. Adică, o parte din ei mi Da, da, o parte din ei vorbesc absolut catastrofal. Pentru că Uh, au, au apucat să învețe, din mers, niște chestii, știu să spună, dar dacă sunt scoși din uh, cadrul pe care îl cunosc ei, nu poate să facă legături pe aceeași structură să, să folosească altceva. Este ca un calculator, au reținut sintagme întregi și tot pe alea le spun. Ce de să... important să știi gramatica Da, și da. Le... Sunt o grămadă care nu știu ce la dativ, ce la acuzativ, pentru că în limba lor nu este, au învățat fără da. și atunci e dificil. De asta, după părea mai e bine să înțelegi niște reguli, pentru că după aia vocabular se adaugă peste el. Și întotdeauna da. îți vei explica de ce e așa. Eu n-am putut niciodată să învăț dacă nu înțelegeam de ce e așa, de ce e așa și nu altfel. Uneori regula e complicată, înțeleg, sunt de acord, dar este întotdeauna o regulă acolo, undeva. Așa -i. da, da. Good. Și cum spui? Noi mergem să ne plimbăm. Virgen Da, dar în nemțește nu este zih gehen. Să ne plimbăm. Prima am gândit că este noi mergem, wir gehen, da. să ne plimbăm. Nu, este und? wir gehen spazieren. Că nu ne plimbăm pe noi înșine. Da. E wir, wir gehen spazieren, Good. Și noi am mers să ne plimbăm. Wir haben spazieren gegangen. Mm -hmm. Și eu am mers? Ich habe spazieren gegangen. Nu, eu am mers, atât. Ah, ich habe gegangen. Nu. <laughs> ok, ich... deci... Wir sind spazieren gegangen. Exact. Wir sind spazieren gegangen. Bun. Um... În ciuda vremii rele, am mers la să ne plimbăm. Trotzdem das uh, hässliche Wetter, nein. Trotzdem des hässlichen Wetters hab, uh, sind wir spazieren gegangen. Uh, Nohe mal trotsdem des. -shot. Nu, nu. Băi, dacă ai pus trotsdem. Trots dem, Schlechten Nu că-i dem Schlechten trotsdem. Băi, trotsdem nu e un cuvant, în ciuda. Da, dar nu mai pui și dem. Că, practic, trotsdem la. cuvântul de bază este trots. trots. În ciuda. Da. Și atunci este trotsdem. Schlechten wetter Deci este der wetter? Da, das wetter. Și nu e genitiv, trotsteam, nu cere genitiv Nu, asta spuneam, ăsta ca și stat, Poate să ceară și dativul și genitivul Ok Atunci, da dem schlechten veter. Am mers să ne plimbăm Zinbir Spățirem gegangări Genau sau, dacă vrei cu genitivul, trots des schlechten wetters, uh, zind vir, spațire în gegangăl. Trots des, da? Da. Și atunci va fi veters? Sau trots dem și atunci e mai simplu. Da. da? Și când de unde, de unde... Um, de unde ce? De unde cumperi asta? Wo uh -huh. kaufst das? Nu, wo uh, kaufst das înseamnă unde cumperi asta. De unde este la fel cu de unde vii. Voher? Voher, Wo Și cum spui um, în timpul verii mergem la munte? Während des zomern uh, faren wir ins Gepirge. Noheimal? Verandă mm -hmm. de zomer zomers zomers des zomers. Parând că înscripierge. Genau. You know. Verandă de zomers. Da. Good. În, în timpul mesei nu se vorbește. Verandă des e, des essence. Foarte bine. Nu se vorbește. Man kann man nicht sprechen. Nu. Tu ai spus no. Nu se Esen. poate vorbi. Da. Man spricht nicht Noch einmal? Spricht man nicht. Spricht man nicht. Încă no. o dată? Während des Essens Spricht man nicht. Genau. Während des Essens ähm, Spricht man nicht. Și în timpul mesei nu e voie să se vorbească. Während des Essens darf man nici sprehen. Dar, man nici sprehen. Dar, mă, nici sprehen. Când faci pauză de nastea mare, mă sperie ce am greșit. <laughs> nu, nu, că. Uh, aștept că, uneori când te auzi, uh, îți dai seama. Când auzi ce, ce spui. Good. În uh, ultimii ani. Am locuit în Austria. In letztes Jahre? În ultimii ani. Da, da, da, nu e bine. In letzten Jahren. In Nu, nu, în decursul ultimilor ani, pe parcursul, während. Während des Jahres? Asta înseamnă în timpul anului. În timpul ultimilor ani. Verând der jaren. Uh, okay. Scrie asta. verand? der jaren. der Iare. Tu ai spus în timpul anilor. În timpul ultimilor ani. Verând, ja. jare. der jaren. Verand, der jaren. Ia? Yeah? Și dacă spuneam Letstăr iare, era greșit? Cum, cum? Verand Letster. iare. Nu, n-ar fi fost greșit. Okay. Că eru trebuie să fie undeva. Ori da. der Letstăr iare, ori Letster iare. Or, iar. Deci, încă o în timpul ultimilor ani, am locuit în Austria. Während der letzten jahre habe ich in Österreich gewohnt. Mm -hmm. Habe ich in Österreich gewohnt. Gut. În um, timpul uh, jocului copilul s-a rănit. Während der spiel das spiel Während Des spiels, <coughs> spiels, mm -hmm. Während des spiels Während des spiels Hat das kind verletzt? Uh, Să arănit Hat das kind Hat verletzt. sich. Nein, Hat sich Hat sich da, das kind verletzt Genau, că s-a pe el Da, da? Während des Um, Piles. Good Și Din cauza accidentării um, Mergea încet Din cauza Din cauza Vegan Vegan Vegan des fales nu, asta înseamnă din cauza accidentului. Accidentare, rănire. Ferlețung. în ah. ferlețung. Da. Am uitat cum e din cauza. Me vegan. Da. Vegan, der ferlețung, uh -huh. get er sehr leise. Nu, leise înseamnă liniștit, în liniște, adică. Încet, Langsam. Get er sehr langsam Da, tu Und ai spus er Langsam Noi, einmal. in Wegen uh -huh. der verletzung uh -huh. ger, uh, Get e, Nein Hat er uh -huh. Langsam gegangen Good Si cum spui eu am mers? Ich bin gegangen Asadar, inca o data Ve. Wegen uh -huh. de verletzung Nein, wegen Wegen der verletzung Ist er uh -huh. langsam gegangen Foarte bine, ist er langsam gegangen Oder ging er langsam Ging Ging er langsam In mai simplu Gut Probleme până aici? Nu. Ok. Nu sunt. Hmm? nu sunt. Nu sunt. Și mai avem încă uh, tot două propoziții o pereche de prepoziții cu, cu, uh, tot cu genitivul. Știi cum se spune? Uh, acest, uh, acest copil este liniștit. La este praf. Uh, da, cu minte sau ruih dar um, um, acest nu copilul. This skin. This skin. Foarte bine. Acel copil este obraznic. Dieser kind no, no, is Nu, No kind. Nu. Or, no, no. Deci în primul rând e skin. Da. Deci s de la Das trebuie să fie Când am spus Dizes Kind Acest copil Dar ăla de acolo este Ienes Cunoșteai Dizes și Ienes? Da, da, da, da Ăla, ăla este Ienes Și ener Aceea Nu? E, acela, bărbatul, Iener Că suntem în R frau, aia, femeia aia da, m-am înțeles. Da? Deci, dacă tu, tu ai spus Dizer, Dizer era „dizerman”, acest bărbat. Dizerkind acest copil, jeneskind acel copil. Deci, încă o dată, acel copil e obraznic. Jeneskind ist frech. Genau, jeneskind ist frech. Ja? Good. Deci, acest și acel. Asta e important. Pe aceeași structură, parte, știi cum se spune? Parte? Da. Hai. Da, dar pe partea asta? Zeite. Exact, of dieser zaite da? Pe partea asta se mai spune Diz zați. Pe partea aia, spunem enzaite. Diszaite și Yen Pe Astea poți să le notezi într-o pereche. Dies da. Yen enzaite. This. This. D-i. Ba indre, da, ba da, într-un singur cuvânt. Dizaits. D-i-e-s. Și încă un s-e-i-t-s-s. This Și asta înseamnă? Și asta înseamnă de, de, de partea asta. De partea aceasta. De partea aceasta. De partea aceasta, exact. De partea aceasta și yana seit. Yan, de partea cealaltă. Șase cer genitivu. Șase cer genitivu. Că a, a cui parte? A cealaltă, da? Și cum spui? de partea cealaltă a râului este o, un câmp de cum spune, de uh, sparanghel. dar nu mai știu cum se spune flus flus flus flus yanseits ynzeit ynzeit des fluss des des, des. des, des flusses exact des flusses yanseits des flusses mhm keep des paranget äh... O, o, un câmp de. nu. Sp sparanghel, ci un câmp de sparanghel. Sparanghel, știi cum se spune? Spargal! Spargal! Cunoșteai sparghel? Nu, nu cunoșteam. Asta nu e aici, e o nebunie Dar cu sparghel. asta. ăsta. Dacă nu consum, nu, nu, Der Dar nici eu n-am mâncat niciodată în România. Da, acum O de împrejurări când ne dă la cantină, la serviciu. Câteodată este șparghel. Dar am văzut în magazin că e scump. E scump dacă noi am mâncat undeva supă cremă de spargel. și a doua zi am dus la magazin să văd cum arată, că n-am știut cum arată. Da, pe care le văzusem foarte de, știu că la Sparangel. Da, da, nici eu nu am știut. Și deși e o grămadă de de câmpuri aici. De spargel. No? Spargelfeld, îi spunem câmp de sparanghel. Da. Spargel -a -a. feld, ja? Deci încă o dată, de partea cealaltă a râului, este o câmpie de un câmp de spargel. Yenseits des Flusses uh -huh. gibt es ein felspargel. Șpargăl, feld Șpargăl, feld yeah? Good um, Și e ceva interesant cu spargelul ăsta Că la noi aici în nord este Der, spargel, cum e și corect de altfel Dar în sud și în Elveția și cred că și la voi Este spargel. Da <laughs> Nu îți face probleme cu el yeah? um, Dar ca idee, spargel. Spargal. Good. Jänzait. Um, Dar. Uh, deci, asta este râu, flus. Dar Pârâu. știi cum se spune Pârâu? Se spune Bach. Bach. Bach, da, mi zis Ca zis. compozitor, da? da Bach. Da. Der Bach. Înseamnă Pârâu. Good. Și tot dacă suntem în domeniul ăsta cu păriu, um, potecă. Știi cum se spune? Nu. Potecă. Se spune fad, Pfad. Pfad. Părdea că pot să asociez cu ceva, dar n-am cu ce. Fad, Da, nu știu cu ce pot să-l succes Pfad fad poteca și uh, bruche br e pot? Brucă, brocke, din bruche. Este pod, da. Pot. Um, poteca sau uh, alee, da, da. cărare din aia care merge prin parc așa, de care pe care mergi cu piciorul, Aia este oh. fad, da? Da, da. Și Eger fad? Vă zis fad. Eger fad? Mhm. Uh -huh. Nu știu. Este o poteca vânătorilor. Jäger. A, vânător. Da, Jäger. Ai văzut vreodată în magazin, sper. Jägermeister? Da, consumă. Da. Ăla <laughs> este un lichior vânătoresc, practic. Da. Așa s-ar traduce. Jägermeister. Da? Jäger. Apoi dacă că Jägermeister se scrie Jäger și vânătorii Jäger. Nu, tot așa. Că e, e, e, se scrie Iot a umlaut. Da. Iegăr. Da, da, da. Iegăr, Bine, el e maestru vânător, șeful la vânători. Good. <fie> Și fal-șirm, iegăr? Fasis, fal-șirm, iegăr. Nu știu. Dar fal-șirm, ce da Nici asta. Dar regen-șirm, ce-oi. Umbrela. Bun. Și fală ce? Fallă. Uh, A cădea. Exact. Deci, falșirm e parașută. Parașută? Parașută. Bumbrela cu care cazi, nu? Da. fal Iar falșirm, jegar, sunt niște ăștia, soldați care sar cu parașuta. În caz că mai auzi mai, sau vezi pe undeva la televizor, pe un ziar. Sunt, da. sunt parașutiști, practic ăia care, Militari care sar cu parașuta Vânători parașutiști Fal, Shir, Jäger Good Fragen bisher? Nu. Nu. Ok Hai să reluăm atunci puțin uh, Jnel, propozițiile pe care le-am făcut um, Cum spui, el locuiește în afara orașului? Er wohnt außerhalb in der Stadt Außerhalb? Außerhalb der Stadt. Der Stadt, bun. Medicul este... Uh, poate fi contactat în afara programului. Este găsit. Da? Ereichbar. Der Arzt ist erreichbar. În afara programului. Is... Der Arzt... Uh... Sprechzeit. Sprechzeit. Gare ja, mai... De ist, der arzt ist, ist, ist uh, erreichbar. Nu, lasă la, la, la, la, la urmă Ist außerhalb. Ist außerhalb Sprechzeit. Der, der außerhalb der Sprechzeit erreichbar. Der arzt ist außerhalb der Sprechzeit erreichbar. Good. Der arzt ist außerhalb der Sprechzeit erreichbar. Good. Terenul de tenis se află în interiorul orașului. Der tenisplatz. liegt. Foarte bine. Innerhalb der Stadt. Good. Autobuzul merge doar în timpul școlii. Der bus ferd. Während der Schulzeit. Nu. Während. În timpul școlii. Innerhalb. Innerhalb der, innerhalb der Schulzeit. Innerhalb der Schulzeit. În românești ar suna și verend, numai că vener înseamnă pe tot parcursul timpului. Dar el nu circulă non-stop. Da, circulă în pe interiorul perioadei în care e școală, la anumite ore. De asta spunem Innerhalb și nu Wern. Da. Ja? Good. Mulțumită experienței, ea a putut rezolva problema. Dank der erfarung, mm -hmm. Dank ihrer erfarung, experienței ei. Mm -hmm. Dank ihrer erfarung, konnte sie das Problem lösen. Foarte bine. Dank ihrer erfarung, konnte sie das Problem lösen. Eu. De partea aceasta a graniței, se găsește Linz. Diesseit, dieseit, dieseit. der Grenze. Uh -huh. Se găsește, din punct de vedere spațial. Innen. se găsește teren de tenis. Se găsește Linz. Litz. Litz, Linz. Litz, Linz. Da? Linz, Licht in Austria. Linz se găsește în Austria. Da? Ăsta este. Nu, po nu poți să folosești being. Being-a-n-zic. Să găsește. Găsește. a n -zi. Dacă spui being, înseamnă că găsește el. Da. Da? Și și mai corect ar fi uh, befind-a-n-zic. Be be că se referă la el. Adică e obiectul despre care vorbim. Dar corect gramatical este lict. Dacă o să te uiți pe un atlas, o să vezi că țările sunt acolo orașele lic in, na? Da? Sau Linz liegt an der Donau. Was uh, ist Linz, uh, Linz Licht an der Donau. Este pe Dunăre. Se găsește la Dunăre, da? Stă la, este la Dunăre. Good. Așa. Um, ca urmare a ploii puternice am uh, stat acasă. In folge Bitte, Des uh, starken Regens? Ja. Habe ich zu Hause geblieben. Gut. No, bin ich bin ich zu Hause geblieben. Bin ich zu Hause geblieben. Fordere bine. Încodată toată fraza? Infolge des starken Regens bin ich zu Hause geblieben. Gut. Ähm um, Majoritatea vitaminelor sunt sub coaja mărului. Majoritatea. Uh -huh. Majoritatea. Di Maestan. Di mai Di Cele mai multe. Di Maestan. Di Di vitamine. Da. Deci, cele mai multe vitamine. Uh -huh. Di Maestan vitamine. Sunt liegen. liegen unterhalb, unterhalb der Schale des Apfels. Mm -hmm. Die meisten Vitamine liegen unterhalb der Schale des Apfels. Gut. Și șale e coaja de la orice, de la cartof. Da. Și de la cartof e tot șale. Kartoffeln schalen. Facest Kartoffeln schalen. Coaja de cartof. Nu șalăn. A e, nu e verb. A, a, a curăța cartofi, a decoji cartofi. Am înțeles. Când cureți cartofi, spui cartofi șală, așa șală de de cartofă. Good. E, în ciuda vremii proaste, am mers la plimbare. Trosdem hazily hand Uh, sind wir spazieren gegangen. Uh -huh, Gut. În timpul mesei nu e voie să se pună întrebări. Während des essens darf darf man nicht uh, uh -huh. fragen? fragen? Darf man nicht fragen? Poți să spui? Da, Da darf, Darfmann nici fragen și scris, și scris cu F mică, ia? Da Sau poți să spui darfman nici nicht fragen stellen Fragen stellen Și atunci F, cu F mare A pune întrebări, efectiv Exact ca la atunci când pui ceva pe masă Ich stelle ja. I-ne ia? Auf den Tisch Good Și în timpul um, verii, mergem la munte. Verend des zomers, gen, fahren vir in Genau. Veren des zomers, fahren wir Gebirge. Oder, în loc de insgebirge, poți să mai spui INDIBERGE. INDIBERGE. berge. In die berge. Okay. Da, la munți, la plural, BERGE. Și uh, este DI pentru că este tot acuzativ. Indi berge Nu in den bergen yeah? Indi berge Sau ins gebirge Gebirge este la singular Și numai berg este muntele Un munte Înțelegi diferența între cele trei? Avem trei cuvinte Avem da. berg care înseamnă munte da. Avem gebirge care înseamnă în general la munte da? da. Da. Și mai avem berge, care e pluralul de la berg, care înseamnă munți. Da? Da. Munte, munți și la munte. Good. Și din cauza uh, rănii sale uh, trebuia să meargă încet. Vegan din fărlețu, Vegan der Verletzung musste er Geen. Langsam gehen. Noi, hai mai. Wegen die verletzung. Wegen? Wegen der verletzung. verletzung. Uh -huh. Muste er langsam gehen. Genau. Muste er langsam gehen. Din cauza accidentării. Gut. Um, din cauza mea ai rămas acasă. Vegan mir? Mhm. Uh -huh. Hast du zu Hause geblieben? Mhm. Uh -huh. Și eu am rămas acasă? Ich bin geblieben. Deci, din cauza mea ai rămas acasă? Vegan mir, uh, mir, bist du bist du zu Hause geblieben? Genau, vegan mir, bist du zu Hause geblieben. Ja? Ich bin zu geblieben. Du bist zu geblieben. Good. Fragăn bisier? Nein. Keine Frage. Keine Fragen. Keine frag. Good, deci... Ales clar. <laughs> Așadar o să mai releiau încă pe scurt prepozițiile astea cu genitivul ca să rămână și cumva ca o listă așa. Deci avem în primul rând auser halb și inner halb. Ja? Da? Da. Plus oberhalb și unterhalb. Da. După aia avem dieszeit și jenzeit. Da. da. Apoi avem dank, infolgă, ce am da. mai zis, stat sau respectiv anstat, Trots veren și vegan. Și cred că asta toate despre să nu fi ratat Vruna, din astea importante ca așa de nișă mai sunt. Da, asta ne știam toate, mai puțin these, these și enzymes, asta Nu pe listă nu ne aveam. Um, să sunt, acum sigur că dacă nu ți vine în minte, poți să înlocuiești m cu "auf dieser Seite" pe partea asta. Da, da, da. Nu e eu absolut corect. Doar că E posibil să vezi pe undeva ien zait și să nu te gândești când înseamnă cine și ce. Înseamnă pe partea cealaltă, pe partea cealaltă de ceva, de stradă, de râu de ien și diz zait. Good. Da,